פרק <קופו> קו. הללויה, הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. <קופו> מי ימלל גבורות ה' ישמע כל תהילתו. אשרי שומרי משפט, עושה צדקה וכל עת. זוכרני, ה' ברצון עמך, פקדני בישועתך. לראות בטובת בחירך, לשמוח בשמחת גוייך, להתהלל. עם נחלתך. חטאנו עם אבותינו, האבינו, הרשענו. אבותינו ומצרים, לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו את רוב חסדיך, ויאמרו על ים בים סוף. ויושיעם למען שמו, להודיע את גבורתו. ויגאר בים סוף, ויחרב, ויוליכם בתחומות כמדבר. ויושיעם מיד שונא, ויגאלם מיד אויב. ויחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר. ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו. מיהרו, שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו. ויתאבו תאווה במדבר, וינשאו אל בישימון. ויתן להם שאלתם, וישלח רזון בנפשם. ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש אדוני. תפתח ארץ, ותבלע דתן, ותכס על עדת אבירם. ותבער אש בעדתם, להבה תלהט רשעים. יעשו עגל בחורב, וישתחוו למסיכה. וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. שכחו אל משיעם, עושי גדולות במצרים, נפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף. ויאמר להשמידם, לולי משה וחירו, עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית. וימאסו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. וירגנו ואוהליהם, לא שמעו בקול אדוני. ויישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגויים, ולזרותם בארצות. ויצמדו לבעל פעור, ויאכלו זבחי מתים, ויכעיסו במעלליהם, ותפרוץ בם מגיפה. ויעמוד פי נכס, ויפלל, ותעצר המגיפה. ותחשב לו לצדקה, לדור ודור עד עולם. ויקציפו עלמי מריבה, וירא למשה בעבורם, כי הימרו את רוחו, ויבטא בשפתיו. לא השמידו את העמים אשר אמר אדוני להם, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, ויעבדו את עצביהם, ויהיו להם למוקש, ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים, וישפכו דם נקי, דם בניהם ובנותיהם, אשר זיבחו לעצבי חנען, ותכנף הארץ בדמים, ויטמאו במעשיהם. ויזנו במעלליהם, וייחר אף אדוני בעמו, ויתעב את נחלתו, ויתנם ביד גויים, וימשלו בהם שונאיהם, וילחצום אויביהם, ויקנעו תחת ידם, פעמים רבות יצילם, והמה ימרו בעצתם, וימוכו בעוונם. וירא בצר להם, בשומעו את רינתם, ויזכור להם בריתו, וינחם כרוב חסדיו, וייתן אותם לרחמים לפני כל שוויהם. הושיענו, אדוני אלוהינו, וקבצנו מן הגויים להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. ברוך אדוני אלוהי ישראל, מן העולם ועד העולם. ואמר כל העם, אמן הללויה.